Прикрощів, завданих кимось. Кілька друзів бармена подалися за ним. Славко вмить, оцінивши ситуацію, вказав Андрієві на стільця, сідай, сідай, кому укажу, і перестрів друзів бармена на порозі бару. За вісім хвилин їм подали картоплю і до картоплі, але Славко Андрієву витівку не схвалив цілковито. Мені обридло прикривати тебе від глупств. Андрій нахилився і понюхав страву. На часник не поскупилися. картопля аля а-ля друзі!» «Ти чуєш, що я кажу? Скільки я з тобою нянчився, але тепер ти мене вибач!» «Час самому відповідати за скоєне!» «Що ти в цій тарільці шукаєш?» «Нічого!» «Ти мене взагалі чуєш?» «У тарільці...» нехрумкі і неапетитні скипки картоплі з ненависним часником. Он скільки недобрих слів починаються на букву «Н» раптом стало з у мізках. І ще «негода», «ніч», «ніж», подумав і додав, «надія». Недобрі слова, схожі на скалки, Засіли в серці і ніяк не висмиктуються звідти. Сходами кроки, за вікнами вітрюван, понад поміж, понад цими звуками хрипінні стогони, хочеться затиснути вуха, але руки виявляються зайнятими, судомно тримають біля скроні непотрібну слухавку. Ось. Видихає заспаний шофер, що з'явився у дверях з великою шкіряною валізою. Теж уникає дивитися у бік ліжка. А ніби не змовлялися? Лікарське причандалля. Трималося про всяк випадок. Тут усе. Може, може знадобиться. Розкриває і ставить на підлогу. Той, хто нічого в цьому не тямить, передає естафету тому, хто тямить ще менше. У всіх цих коробках, пакунках, пакетах, чудернацьких скляних гумових металевих виробах, у малюсеньких запаяних пляшечках, якими набитий шкіряний патронтаж, що на кришці валізи, посортованих, підписаних, розбитих на секції. Точнісіньких записник, седативні, релаксанти, анальгетики, гіпоте. Стоп. Довга голка і великий шприц знайти негайно. Руки по черзі розгортають пакунки, розкривають коробки, розривають обгортки. Повно інструментів, одні у спирці, інші у целофанових упаковках, якісь вигнуті трубки, бинти, гумові паски, шини. «Де ж ця проклята укладка? Ось вона, довга голка». Дуже довга і груба голка Він машинально торкається власних ребер Ні, так не можна Не так Уживе тіло таку голку Усі ці припадочні гасла Вринають і замовкають на ходу Він зупиняється над ліжком Забороняє собі дивитися на батька А гляне, то вжахнеться. Несправжнє Несправжні, сині лице Не видно очей, тільки білки Рот напіввідкритий, губи теж сині, на шиї набухли вени, покриті волоссям груди не рухаються. Чи рухаються? Він іще не встиг добре поміркувати, а рука зі шприцем уже направляється до лівого нижнього краю ребер, голка стріском влазить, вдирається у шкіру, здається чи ні – що ліва рука батька раптом сіпається. Здається, чи ні? Провал. І тієї ж миті, повний шприц неймовірно червоної, густої, гарячої крові, неможливо тримати в руках кров свого батька і залишатися при ясному розумі. Останнє, що він чує, як гупують у скроні секунди, Неначе підковані цвяхами чоботи енкедистів. Ти щось сказав? Славко знову дико витрещився на Андрія. Казав і знову кажу ти весь час бавився з вогнем.